Och den svenska statsministern Per Albin Hansson säger i ett radiotal. Jag har ett naturligt behov av att tacka Sveriges folk för god sammanhållning och aldrig sviktande stöd åt regeringens strävanden att lotsa den svenska skutan behållen genom en stormfylld tid. Freden är ett faktum och den firas överallt. Kung Håkon och den norska regeringen flydde undan den tyska ockupationen 1940. Nu återkommer han i juni till Oslo och möts av stormande jubel. Åren i Storbritannien var långa, men jag tvivlade aldrig på att Norge skulle få sin rätt, säger kungen i sitt tal på rådustrappan. Kungen och regeringen övertar samma dag formellt det fulla ansvaret för Norge. Och kung Gustav håller takttal till den svenska krigsmakten. Talet börjar så här. Då den förstärkta försvarsberedskapen denna dag upphör vill jag tacka Sveriges krigsmakt för vad den uträttat under 70 månaders ofred omkring oss.